za wakati huu mtazamaji wa TV yako pendwa. Hi leo napenda nikujue tu zile shule kumi ghali zaidi Tanzania. E, shule namba kumi ni kutoka Morogoro International School ambao MIS. Shule ipo Morogoro ufuta Mtala wa Cambridge. Ada yake ni kuanzia shilingi milioni kwa chekechea hadi shilingi milioni kwa sekondari. Hii hada peke yake na fedha za usajiri na boarding kwa wale wanaolala shuleni. Shule ambayo nyingine ni gari zaidi nambari 9 ni International School of Moshi ambayo inapatikana mkoani Moshi. Hii ndio shule kali zaidi Tanzania lakini inapatikana mkoani mkoani Kilimanjaro, wilaya ya Moshi. Ada ni kuanzia shilingi milioni kwa chekechea hadi shilingi milioni 41 kwa wale wa kidato na sita. Shule hii mtala wa international. Kule nambari 8 ni Aga Khan Primary School ambayo ipo jijini Dar es Shule hii Dar es Salaam na ufuta mtala wa I b kama ilivyo ISM kutoka ada shilingi milioni saba hadi milioni ishirini hivyo basi imeingia kwenye orodha ya shule ghali zaidi hapa nchini Tanzania Shule ingine ni shule ya Heaven of Peace Heaven of Peace Academy HOPIC eh, shule hii imeshika nambari saba kati ya shule ambazo ni ghali zaidi hapa nchini Tanzania H OPAC ipo Dar es fuata mtaala wa Cambridge na hutoza ada kati ya shilingi milioni sita hadi milioni mbili kwa mwaka. Hivyo basi imeingia kwenye orodha ya shule kumi ambazo zinatoa uh, zinatoza ada gari zaidi hapa nchini Tanzania. Nambari sita mtazamaji wa TV yako pendwa ni shule Kennedy House Schools. Shule, shule za Kennedy zipo maeneo ya zipo maeneo mengi duniani Tanzania iko Arusha wakiendesha chekecia na shule ya msingi ada huanzia shilingi milioni sita kwa chekecia hadi milioni mbili kwa shule ya msingi shule hii ifuata mtaala wa kambe hivyo basi shule hii imeweza kushika nambari sita kati shule kali zaidi hapa nchini Tanzania nambari 5 ni set international school nayo iko Arusha na maeneo ya Kisongo shule hii ipo maeneo ya Kisongo nayo iko Arusha na ufu fuata wa Cambridge ada ni shilingi milioni nane kwa chekechea. hadi shilingi milioni kwa sekondari. Hivyo basi ameweza na kushika namba tano kati ya shule zaidi hapa nchini Tanzania zinatoza ada kubwa zaidi. ni e, Iringa International School ISS. Iko Iringa na miwili ya IB na ule wa Hutoza ada ya shilingi saba kwa chekechea. hadi milioni saba kwa sekondari. Hivyo basi kuingia Nambari 4 kati shule ghali zaidi hapa nchini Tanzania. Nambari tatu ni Dar es International Academy DIA. Ni shule ya tatu kwa kuwa na ada ghali zaidi nchini. Iko Dar es Salaam na ufuta mtaala wa IB. Ada yake kwa mwaka ni kuanzia shilingi milioni 20. Sasa kwa shule ya msingi hadi shilingi milioni 40 kwa shule za sekondari. Hivyo basi imeweza kushika nambari tatu kati shule ghali zaidi hapa nchini Tanzania. Nambari mbili ni Bribaum international school iko Dar es na Arusha ufata mfumo wa IB na ada yake kwa mwaka ni kuanzia shilingi milioni 20 kwa shule za msingi hadi shilingi milioni kwa shule za sekondari hivyo basi imeweza kushika nambari mbili katika shule kali zaidi hapa nchini Tanzania sasa niendelee na nafasi ya kwanza ambayo inashikwa na International School of Tanganyika IST hii ndio shule hali zaidi hapa nchini Tanzania iko Dar es Salaam nafuata mtaala wa IB, IST, IST hutoza ada kuanzia shilingi milioni 34 kwa chekechea hadi shilingi milioni na moja kwa sekondari kwa mwaka mzima. Hii ndio shule ambayo imeweza kushika nambari moja kati ya shule ghali zaidi hapa nchini Tanzania. Na hivyo ndivyo ninavyohitimisha orodha hii ya shule ghali zaidi hapa nchini. I Ada zingine bei ya nyumba kabisa naweza unaweza kununua gari na kiwanja lakini hapo hapo unajikuta nampeleka mtoto shule halafu baadaye anakuletea upuuzi lakini usiseme una pesa Usiseme sasa hivi hakuna pesa sema mimi sina pesa endelea kutazama TV yako ya pendwa